bati salarri egunon? Egunon. Departamentuko bosetara aukesta erabaki duzu, hendehiago kantonendduan e, like. parean izaren duzu beraz e, kotxe zen gaur eguneko kontsoleari orrokorra eta aukesta like. erabaki duzu e, zergaitik? Bonnik pentsatzen dut jadanik e, bon, denbora beharder eta kontsilulu hortan e, e, ibiltzeko eta guttudnik denbora badutala. Gero badut esperientzia ere, zenta orai, sei uh, urteze, goto naiz, uh, ausapelzen daian. Eta, badak izu, uh, Kontxilu Departamentuaren Kontxilua behaz, eta uh, lana egiten duela, uh, eta undaletxekin, uh, bon, ez da, unbeste gertatu, uh, uh, nire hantzanean, ni? eta undaletxean, banan, nik pentsatzen dut, hola dela, hola berg dela, esteko, Eta hortako, bon, horrekin, uh, pentsatzen dut, uh, uh, naski uh, endaiako eta gure kantoineko uruna eta beriatu, behaz, irri entzat, eta uh, badutala denbora pasatzeko, uh, eta um, ere naia eta bondatea, uh, bon, eta hortako. Zuk erriko bosetan eh, galdu zenuen kotxe zenaroren parean, eh, pasain urtean, Bye. Hauzer da, zure mendekotxipi bat e, kotxe zena horri? Zuzte e, dut eta lan aski duela eta e, udaletxean eta irigunean ere. E, bon Eta ez zertakon nahi duen dena e, dena hartu e, bon, e, behar da lanan nitz da. E, e, Auzapez zaitea eta bon pentsatzen dut e, nik nahi dutala. Uh. E, Gauzak eta anantzinaa eman, eta ez dugu oin arte sobera ikusi ea, kontselllu departamentuko horrek zer egiten duen e, zenta nerekin ez da sobera. Ongi pasatu, banan hori ez da mm. problema, nik nahi dut lan egin, eta eriten dut anbezala, hausapizekin eta herriekin. Ala ere, hor, herriko bozak galdu zenitunean, eh, dimisionatu zenuen eta erabaketzen ez gehiago izatea autetzi, eta orain aldiz, bai nahi dut zu izan departamentuko kontxelari nagusi. Ez da hori piskapitzi egiten? Bai. Ez, zertako, e, posibleta bat egitea, eta gero e, galdu dut, galdu dut, eta eta listo, baina e, berda, eta, e, baz, bazien eta botezko noiek, behaz, bon, e, pentsatzen dut, eta nire lekua, posibilera, anizaitea ere, zertako ez. Eh? Etiketari gabe aurkezten zira, baina zure Mai. bikotea, zurekin aurkesten dena, Mare Jose Goia, urruñako autetxida deko gauen pekoa uzaprezarekin? Bai, baina zure, Bainan... txikitzen duzu etiketari gabe edo gehiago eskuin aldera jotzen duzu e zuen zerrendak ez eta Marri Joze goiak e, Forz 64 ekin badu eta laguntza bainan e, ni eta naiz e, behaz e, independente bezala etiketik etik, gabe beraz badu zuen Forz 64 e, sustengoa e, Marri Jozeak badu nik nik ez dut ez dut eta bakagititza jote naiz eta bon, hori posible da horako galdegin duzu galdegin duzu zutengorik edo na ga ez sustengorik galdegin? Ez eta nahi dut uh, sustengurik gabe egin eh? badu ohi urte ola egiten duuta gabeti eta nahi dut seiitu ola, horako horako eta. Mm. Eh, Kotxe zen arror kontsellari orooko eta president orde da eh, bere lan azud, bere, bat eskatuko banizu? Azki urbiliteke zautzen baituzuzuk? Bai, banan uh, nere, nere buleguan eh, uh, ez da shiko lan txartu xei urtez beaz ez dute lan lan egin arekin domaia da, hola da hola e, gertatu da hola iran e behar da Beaz bon bai e, e, Nashki arsi baginien gure artean e, ongi lanetan jakingo e, nuke hobeto nola itamarcatzen den kontsilu departamentuko hori baina ez dut sentze hori izan bon beaz eta Eta bon, denbora pixka gehio uh, uh, galdain den du, surra, jakitea, mm. egan hori uh, ibiltzen den, den, den, den kontxelu hori. Zuen arremana, ez ditu da, pixkat, goxatu da edo edo hotz da oraindik ere? Eh? Bon, bakizu eta bon, uh, agurtzen gira eta hola, banan, bon, ez gira eta bakantzietan agarrikin den hori surra. Yes. Uh, Arregi Pauetik zer ekarri nahi diozu endaiako eh, kantoramendu berri honi? Zer ekar zen alda Pauetik, kontsilio eurokorretik? Bon, de, nik pentsatzen dut eta uh, gautzan niz uh, naasten diela eta uh, udalitzekin. Eh? Uh, gu baditu gu jadan hemen uh, bai zon Bide, e, zenta... Eben banan bat ere e, portua, eta... Konsei du eta... E, Ura da, dalo, domen maritim hori... E, portuak bat, eta deportibo porte, portu hori, eta... Nemestia haraineko eta... E, portu hori, behaz... Hori... E, Konsei general da... E, beaz, nausia hor, banan gu gira eta ibiltzen duguna hori. Bailiatzen dut. Bailan hortako, hai. bai, bai, gu, bai, hortako, eta e, berda, gauzek berdira, eta ongi ibili, zenta zometetan, e, posiblida, elger, elgertuta, eta lan hon bat egitea, eta bakarrik, bakutsak bere sokoan egin baino. Horre, mm. lurralde reforma hau dela eta oraindik argi ez dakigu departamentuek ze eskumen ze eskuduntza izango dituzten, ze kompetentzia izango dituzten, soziala bai, atxekia da, beste eta bai, bai. zalantza dute handiak badira. Zuk nola ikusten duzu ondoko zei urtetan, ze kompetentziarekin, nola funtzionatzen dute departamenduek? Hori bon, eta sozialeko eta uh, arglo hori bon, badakigu, hori hor egonen dela departamenduan, hori argi Hori argi da. Gero, e, pentsatzen dut e, kolioak memento batez erraiten zuten eta joanen zirela e, akitaneako eta... Eskualdera, eskualdera. bai. Baina e, gerozik aitu dut ez ez, hor, egonen direla. Ere mintzatu da memento batez portuak ere emaiteko eta akitaneari. Bon, hor, ez dakigu hori no? Eta, bon, badira beste bizpairu gauz ere, eta e, ez dira, oino, argiak, banan hemendik eta bizpairu iraten buruan, naskia jakinen dugu, eta susen zer eta, geldi, eta gelditzen den departamentuari, eta zer eta joaten den akiztaneari. Ala ere bitxida, zerren eta jendek, boskazalek, ez balimadakite zer kompetentzia izango dituen departamentuak, ez da, iso? Bozkatzela joan edin jendeak, badaolako abstenzio erako beldur bat ez, esk kezke bat? Bai, hori nik beldurra ondiena da, hori da beldurra ondiena. Zenta jendek ez badimadira ibiltzen eta boskat zerat, ez dakit nola zer den da enazkenean. Baina, hon, e, hola da, e, e, mementoko eta e, departamentuko eta bozka hori hoai da, eta bon, berda hoai eta errant zer egiten aldugun, eta gero ikusiko dugu, e, berbainibar zer bat aldatu, aldatuko dugu. Hor Orfinitzeko edo finitzen joaiteko, eh, konzello orokorreko veras eh, bigarren guzulia eta gero presidentea hautatu behako da, seguraki sozialista bat edo zentro eskuineko bat, zuk zure aldetik independente bezala, señen alde eingo dugu iriste baldimoak aukera hori, eskerra edo eskuina Be, ikusiko dugu momento hartan ser egiten alaen eta banan utzet dut momento bat tesbe harkon Uh, bai, zerbait uh, afen, alde bat hartu. Bon, Mementoko ez dut eta gandai jantzinetik, eta lehen bizi izan behar daan gero, eta mintzatuko gira oktaz, biarren itzuliko lasaiki. Mil esker gurean izateagetik, jamatxia zelabarri, endaiako e, autak aia, autezkunde hauetan. Ongi izan? Bai, bizezker zuheri.